פרק מ"ז: וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי פני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מקטף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה, וייסיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים וקב בידו, ויעמוד אלף באמה, ויעבירני במים מאופסיים. ויעמוד אלף, ויעבירני במים מים ברכיים. ויעמוד אלף, ויעבירני ממותניים. ויעמוד אלף, נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מסחו נחל אשר לא יעבר. ויאמר אלי, הראית בן אדם? ויוליכני וישיבני על שפת הנחל. בשובני, והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. ויאמר אלי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, וירדו על הערבה. ובאו הימה אל הימה המוצאים, ונרפאו המים. והיה כל נפש חיה, אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים, יחיה. והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שמה המים האלה, וירפאו, וחי כל אשר יבוא שמה הנחל. והיה עמדו עליו דבבקים מעין גדי ועד עין עגליים, משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם, כדגת הים הגדול רבה מאוד. ביצותיו וגבעיו, ולא ירפאו, למלח ניתנו. ועל הנחל יעלה, על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל. לא ייבול עליהו, ולא יתום פריו, לא חודשיו יבקר, כי ממה מן המקדש המה יוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. כה אמר אדוני אלוהים, גאה גבול אשר תתנחלו את הארץ לשנים עשר שבטי ישראל, יוסף חבלים. ונחלתם אותה איש כאחיו, אשר נשאתי את ידי לטיטה לאבותיכם, ונפלה הארץ הזאת לכם בנחלה. וזה גבול הארץ. לפעט צפונה מן הים הגדול, הדרך חתלון לבוא צדדה. ברותה חמת, ברותה, סבריים, אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת, חצר התיכון, אשר אל גבול חברן. והיה גבול מן הים, חצר ענון, גבול דמשק, וצפון, צפונה, וגבול חמת, ואת פאת צפון. ופאת קדים מבין חברן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן. מגבול על הים הקדמוני תמודו ואת פאת קדימה. ופאת נגב תימנה מתמר עד מריבות קדש נחלה אל הים הגדול ואת פאת תימנה נגבה. ופאת ים, הים הגדול, מגבול עד נוכח לבו חמת, זאת פאת ים. וחילקתם את הארץ הזאת לכם, לשבטי ישראל. והיה, תפילו אותה בנחלה לכם, ולהגרים הגרים בתוככם. אשר הולידו בנים בתוככם, והיו לכם כאזרח בבני ישראל, איתכם יפלו, ונחלה בתוך שבטי ישראל. והיה בשבט אשר גר הגר איתו, שם תיתנו נחלתו, נאום אדוני אלוהים.